Я хазяйською рукою наливаю шампанське. «З новим роком!» – посміхається Като. «З новим щастям!» – говорить Ігор Львович. «У вас кохання?» – запитую я. «Мені можна». «Майбутнім матерям-інтернаціоналісткам ще й не таке можна». «А як же Юшкова?» – Ігор хмуриться. Като сміється. «Ми також вирішили народити дівчинку». «І як?» – нахабнію я. «Поки, як завжди. Ні холодно, ні жарко. Кава глясе. Розберемось», – похмуро говорить Ігор, колишучи на нозі Настин капець. Гастрит причаївся за дверима. Думаю, що з ним граються. «Собаче життя – це вічна помилка, як у мене». «Але звати ж її будуть хоч Настею?» Треба продовжувати розмову. Не хочу на свято сидіти сама. Чи Катею? Софою? Абсолютно серйозно заявляє Ігор Львович. Я з жахом дивлюсь на Кату. Не хвилюйся, посміхається вона. Жити з убивцями, гомосексуалістами і замовниками – це просто розкіш. Стиль. Я приїду до тебе в пологовий будинок. Хочеш? «Я особисто хочу. Треба знати, чого в мене в житті не вийшло. Коли? У травні. На початку», – відповідаю я. Ігор дивиться на Като утомлено. Вона взагалі на нього не дивиться, тому й не можуть надивитись. «Це вона так лягає на амбразуру?» – догадуюсь я і кидаю лінивий погляд на Ігоря. «Ну, поки ще нікуди не лягає». Він твердо вимовляє слова. А я, за старою сестринською звичкою, беру його руку і рахую пульс. «Частить хоч?» – запитує Като. «А ще й як?» – погоджується він. Като вмикає стереосистему і швидко знаходить Гаррі Мура. «Нічого не буде без тебе. Вони танцюють». «А я...» Розумію, що амбразури більше немає. Като не шер. Їй ніколи не очолити дворових собак. Вона просто втомилась і планує так жити надалі. Потім вони з Ігорем як втомляться і помруть. Зате залишиться Софа, наречена для мого синьошапочного. Без горілки сигарет час минає повільно, але минає. Тому те, що лежить в дородовій палеті й репетує благим матом – це я. Під стікає щола. Я витираю його лівою рукою, тому що вправу мені заткнули голку. Через неї повільно капає окситоцин. Він нормалізує мою родову діяльність, тобто стимулює. У коридорі сновигає баба Маня. Від її важких кроків здригаються стіни. Потуги стають нахабно нав'язливими. Я кричу і хрипну. Мені боляче. Скоро настане момент, коли фраза «Ми цінуємо ваші жалюгідні потуги» буде цілком доречною. Ще трохи, і я здивую клініку до неможливого. З мене виплюнеться чорний причорний син. Всі ахнуть і зашепочуться. А може, й не здивую? Я взагалі не вмію дивувати. Мені не соромно, але боляче і страшно. Залишилось зовсім небагато. Суок народить спадкоємця. У неї на руці аптекарська резинка. Повертайся, Марку. Посміємось? Повертайся. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, а звукорежисер Оксана Рубанова. Київ, 2007 рік.